Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 8 În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Deci...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 Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jerfit unui idol, și curgetul lor care este slab este întinat. Dar nu cardea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potinire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jărfite idolilor. Și astfel, el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe ta, el, fratele pentru care a murit Hristos.